Arta tăcerii Autor Blanchard Aceasta este o înregistrare audio.ro. Bârfitorii Se spune că soldații francezi, intrând ca învingători în Mulhouse, au dat de piatră a piatra flecarilor, care acum vreo 200 de ani era semnul infamant al celor bârfitori. Această piatră, reprezenta un cap de femeie cu ochi holbat și cu limba scoasă de un cot. De ce un cap de femeie și nu unul de bărbat? de Alminter poetul, într-un vers rămas celebru, în fața dificultății de a păstra un secret, exprimă egalitatea sexelor când scrie În privința asta cunosc o mulțime de bărbați ce femei. Oricum, această piatră cu efigea unei femei cântărea peste 10 kg. Ea se atârna de gâtul celui dovedit ca a bârfit, după cum arăta și inscripția. Eu sunt numita piatră a celor flecari, binecunoscută gurilor rele, cui place bârfa și cearta mă va purta prin tot târgul. Când se dovedea că o femeie sau un bărbat a bârfit, li se atârna acest fel de salbă la gât și se plimbau prin tot orașul așa, cu o tăbliță agățată la spate pe care era scris numele vinovatului și natura păcatului săvârșit. Această piatră, care în dialectul alsacian se numea Clapperstein, piatra flecarilor, a fost purtată până la începutul secolului al XVIII-lea, când acest obicei a căzut în desuetudine. Câți oameni din zilele noastre, bărbați și femei, n-ar fi pasibil de această pedeapsă aplicată odinioară bârfitorilor la Mulhouse? Bârfeala, ca și flecăreala, este un viciu față de care nu se arată destulă severitate. Bârfa se naște întotdeauna din vorbirea necugetată. Un bârfitor rar are intenția de a face rău. El poate fi însuflețit de cea mai mare bunăvoință. Nu nutrește nici dorința de a fi dezagreabil sau pe cea de a atinge pe cineva. Este bine să stăruim asupra acestor lucruri, pentru că noi discutăm despre bârfă, nu despre calomnie. Bărfitorul este pururea un flecar care se lasă să alunece pe panta plăcerii de a vorbi. Plăcerii de a părea mai informat, plăcerii de a juca un rol. Plăcerea de a vorbi, de a îndruga palavră este atât de mare la unii oameni încât îi jerfești și tihna și amorul propriu, chiar și inteligența. Își primejduiesc tihna pentru că unele cuvinte aruncate cu ușurință le pricinuiesc adesea serioase neajunsuri. Cuvintele, spune un filozof japonez, sunt niște săgeți care, după ce și-au ajuns ținta, se întorc la arcașul care le-a slobozit, rănindu-l câteodată mortal. Este de admirat justețea acestei axiome perfect valabile. Cuvintele care nu se întorc la vorbitor sunt numai cele care nu sunt spuse cu scop hotărât. Singurele care nu-l ating. De aceea au fost asemănate cuvintele cu niște săgeți care, în loc să-și urmeze traiectoria hotărâtă, se întorc împotriva trăgătorului. Plăcerea de a vorbi, desigur, tulbră odihna a celui care abuzează de ea. Am văzut cât de obositor este flecarul pentru cei cu care vorbește și cât de greu ascund aceștia plictiseala inspirată de atâta pălăvrăgeală. De unde rezultă o îndepărtare din plicina căreia suferă mai ales cel care a provocat-o. În tot cazul, el are din cauza defectului său unele probleme, poate nu atât de grave, dar sigure. Și ce se întâmplă? Ca să înlăture asemenea neajunsuri, flecarul caută să se facă tolerat, dorit chiar, pentru care scopii mizează pe un sentiment la cei mai mulți foarte viu, curiozitatea. Cel care trece drept bine informat este întotdeauna sigur că găsește ascultători. Se face așadar ecoul la tot ceea ce pare că ar interesa. La nevoie amplifică puțin, brodează și flecarea la lui devine mai puțin anodină. Așa este alcătuită firea umenească. Faptele simple și armonioase n-au atâta putere să atragă atenția. În schimb, tot ceea ce de departe sau de aproape aduce cu un scandal, atrage, înlănțuie, subjugă. De aceea flecarul ajunge foarte ușor, bârfitor. El știe că lăsând să planeze asupra vieții altora bănuieli și intrigi, va fi ascultat. Mai mult decât ascultat, va fi anturat, solicitat chiar de către cei lacom de indiscreții și trâncăneli. În adâncul celor mai multe inimi există o doză de gelozie și invidie, care e încântată de nenorocirile aproapelui. Chiar cei care sunt departe, cei care nu sunt în stare să dorească răul cuiva, sunt uneori bucuros să asculte un amănunt mai mult sau mai puțin defavorabil întâmplat altcuiva. Trebuie să mai ținem cont și de faptul că, în general, curiozitatea anihilează bunătatea. Interesul nu se trezește niciodată atunci când este vorba despre oameni cărora nu li se întâmplă nimic. S-a spus adesea, popoarele fericite nu au istorie. La fel și oamenii. Viața oamenilor fericiți nu i presărată cu evenimente de seamă. Cei cu adevărat fericiți își poartă fericirea ca o comoară ascunsă în adâncul lor. Ei știu că atâția o pândesc și de aceea eu o ascund cât pot ei de bine și nu se lasă pradă curiozității. De altfel, fericirea nu este alcătuită din petreceri strălucitoare, ci din mici împrejurări care, adunate, întrunesc o anume seninătate. Istoria oamenilor fericiți, așadar, seamănă cu cea a popoarelor care merită și ele același nume, este lipsită deci de fapte senzaționale. Iată unul din motivele care explică de asemenea și faptul că ei nu constituie subiectul de discuție al celor flecari, sloboz la gură. Când flecarul va spune că într-o căznicie domnește o pace surzătoare și că membrii acelei familii trăiesc în cea mai bună înțelegere, datorită frumosului lor caracter, nu-i va mai rămâne nimic de spus. Oamenii care îl ascultă vor fi repede plictisiți de o povestire lipsită de întâmplări interesante și vor întoarce spatele, lăsându-l să vorbească singur. Când flecarul aduce însă un mic și proaspăt scandal, sau când poate da amănunte despre o aventură care atâță curiozitatea, succesul este garantat. Va fi înconjurat, chestionat, aproape felicitat, uneori chiar cercetat, căutat. Dacă cutare ar fi fost acolo, zic cei care îi cunosc înclinarea, ne-ar da negreșit amănunte noi despre întâmplarea despre care vorbește toată lumea. Și în lipsa altor mijloace ce l-ar distinge, flecarul, încântat să joace un rol, își cultivă defectul, așa cum alții găsesc că e bine să cultive o virtute. Bineînțeles că sacrificarea amorului propriu și a unei inteligențe care ar fi putut fi întrebuințată mai bine, în cele din urmă nu scapă să-și primească pedeapsa. Un valul de cuvinte cu care își copleșește ascultătorii Flecarul lasă întotdeauna să-i scape o observație care nu are cum să placă tuturora. De multe ori se grăbește să vorbească, cei în fața cărora bârfește se simt atinși în sentimentele lor. Mulți își zic că tot astfel va veni rândul lor să fie bârfiți, și după bârfirea prietenului nici ei nu vor fi cruțați. Pentru toate aceste motive, flecarul, chiar dacă este uneori căutat și înconjurat, el nu se bucură și de simpatia obișnuiților săi ascultători. Ne place, de sigur, să ne distrăm pe socoteala bârfelor care îi privesc pe alții, dar ne temem să nu ne pomenim și noi într-o zi încolțiți, bârfiți și noi, tot așa. Cei care se judecă pe sine cu severitate recunosc că au și o parte de vină pentru criticile aduse altuia. Recunosc de asemenea faptul că exagerarea datorată bârfei travestește cele mai obișnuite și mai nevinovate lucruri și se întreabă cu îngrijorare dacă nu va veni o zi când cele mai simple gesturi ale lor vor fi și ele răstălmăcite cu răutate. Toate aceste reflexii fac pe cei de bună credință să fugă de flecari și chiar cei care au făcut sau mai fac poate has de trâncănelile lor vor fi cei din tăi care se vor feri de el pentru a-și pune viața la dăpost de investigațiile lui indiscrete. Un alt soi de bârfitori, mai de temut poate decât flecarii, sunt acei oameni care, pretinzând că le sunt prieteni și că le doresc binele, își fac o plăcere venind să repete celor interesați aprecierile jignitoare auzite de la altă persoană. Acești oameni sunt întotdeauna împinși de o pornire josnică. În cuvintele lor se strecoară totdeauna o bucurie răutăcioasă. Folosindu-se de un pretext fățarnic ca să repete niște vorbe care pot aduce discordia între doi indivizi, ei se supun cel mai adesea unei ur disimulate împotriva amândurora. De obicei, ambele persoane sunt vizate și, prin ceea ce face, prin cuvintele auzite la unul și raportate celuilalt, el face de fapt un deserviciu celor doi. Acești oameni se supun adesea unui sentiment și mai josnic, acela de a spune lucruri jignitoare pe care n-au curajul de a le arăta ca venind de la ei înșiși. Ei colportează cuvintele pe care chiar ei le gândesc, având însă aerul ca aduc un avertisment caritabil. În această raportare de trâncănel jignitoare, este un amestec de răutate și de lașitate care face ca acest gen de bârfă să fie cu totul de disprețuit. Este un fel de complicitate care conspiră chiar împotriva celui implicat în bârfă. Complicitate, da, pentru că repetând celui interesat spusele defavorabile auzite despre el, devii în felul acesta complice, dând concurs urâtei acțiuni de bârfire. Acest gen de purtare nu s-ar repeta atât de des dacă ascultătorul ar primi confidențele după cum merită. Dacă, în loc să le asculte cu răbdare, să se supere și să protesteze, ar avea altă atitudine, care să îi descurajeze pentru totdeauna pe colportori. A te lăsa atins de perfidia lor înseamnă a încuraja să o repete și să o accentueze. Singura tactică potrivită este aceea de a le disprețui perfidile. În asemenea caz, ar fi nimerit ca cel care se simte atins să știe să tacă, cel puțin într-o asemenea măsură. În loc să se indigneze și să încerce să acuze la rândul lui, lucru care de cele mai multe ori n-are alt efect decât să-l bucure pe răuvoitorul flecar, cel ce se simte jignit ar trebui să facă următoarea observație. Cum au putut să spună în fața dumitale atâtea răutăți despre mine și dumneata a avut răbdarea să le asculți? Dacă cineva ar fi dorit să-mi vorbească mie închip atât de supărător despre dumneata, eu aș fi întrerupt pe bârfitor de la primul cuvânt. Urât lucru ai făcut, la lăsa să vorbească. Chipul acesta de a ști să taci are de cele mai multe ori efect. Bârfitorul, rușinat și umilit, se va încurca în scuze și va suferi din pricina lecției administrate și din cauza eșecului planurilor sale meschine. Încă o dată, cel care știe să tacă va ieși victorios din duelul la care îl provoacă răutatea. Va câștiga și o liniște relativă, pentru că e puțin probabil ca bârfa să se lege din nou de el. Iar dacă totuși acest lucru s-ar întâmpla, el va recurge la aceeași replică, șarpele bârfelii obosind să-și lovească colții de un lucru din care este cu neputință să muște.